Du lyssnar på Tolkning pågår med mig Martin Valen och idag så är jag i Hässleholm och poddar tillsammans med Jag heter Emma Jansson och är präst och pastorstadion här i Hässleholms församling. Och jag som är också är med är Fredrik Leo Sandberg och jobbar som församlingspedagog här i Hässleholm. Och idag så poddar vi inför första advent och då ska Fredrik få läsa evangelietexten. Från Nu är det alltså den första årgången eftersom vi börjar om nu, nytt år helt enkelt. Precis. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget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 Säg till dotter Sion, se din konung kommer, dig, kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och föllet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvista från träden Och strödde dem på vägen Och folket Både de som gick före Och de som gick efter Ropade Hosianna Davids son Välsignade han som kommer I Herrens namn Hosianna i höjden Ja den är ju, den är ju Fin den här texten alltså. Det känns härligt liksom. Nytt kyrkåår vad, vad fastnade du ser när ni läste lite inför den här texten? Ja, fastnade egentligen det är många saker. Jag tänker att dels den här delen att att det är lätt att jag får en lite disnifierad bild av, bild av den här texten och framförallt lite som från sådana olika Jesusfilmer man har fått att man nästan lite så här och gullig och, och alla var glada. <laughs> eh, och så viftade dem och, och så. Eh, så det, det är nog den första bilden som dyker upp ho, ho, hos mig. Som är också lite så här, det dyker också upp ett frågetecken. Ja men eh, kan vi skrapa på den här och som kanske är lite rätt till rätta lagda? Mm. Eh, Just det, det var en spännande, det är, men det är ju verkligen så, ja, man lägger vi mantlar och man får ju upp en väldigt, vad ska man säga, det finns inte så mycket rum för det negativa kanske i det här, det är, det är verkligen så, liksom, proklamerande glädje och, och liksom, ja, ett myller av människor och det är liksom, ja. Sen tänker man, eller när jag brukar läsa texter så tänker jag ofta på liksom påsken som kommer. Mm. Eh, alltså, eftersom vi nu läser den på Palmsundan också. Eh, just vad, vad är det som kommer sen? så, att säga. så att, Fint att få stanna upp just här och nu lite i det. Eh, vad tänker du Emma? Jag, också, jag tycker också att det är spännande, lite som du var inne, det här myllret av människor. Vilka var de som var där runt omkring? Och vad kände de? Och såg de? Och vad tänkte de? Och sen vet man också liksom man stannar upp i den här glädjen som du beskriver och vi vet att det liksom ganska snabbt vänds åt liksom motsatt håll. Liksom. Så. Mm. Mm. När du säger folkmassan där också, för det var en sån detalj som jag tänkte på. Det är så bilder som man har framför sig. Att jag alltid tänkt att Jesus går längst fram och så är det som ett långt tåg efter sig. Mm. Men när jag läser texten så det står det att de, några gick före några gick efteråt att det känns lite mer så här härligt kaos på något sätt. Det är bara en massa folk framför och bakom och mm. runt omkring och han står ja kanske i mitten eller någon annanstans. Mm. Så. Kanske någon som försöker få tag på hans mantel också. Ja, precis. Mer bara en stor folkmassa. Kanske. Ja. Det är kanske mer den bilden man ska, man ska ha på något sätt. Och jag har ibland också bilden om att ja, men, de kommer tågande lite uppställt. Och Jesus leder det här tåget och så står det folk som välkomna dem. Ja. Jag tänker att det kanske inte heller var så. Det kanske var, kanske var helt enkelt var den folkmassan som var omringad som mm. var den som också stod där och ropade på något sätt. Eller var det både och. Alltså mm. Jag gillar kanske att tänka mer. Ja, det var helt enkelt mer kaosigt än vad jag kanske mm. man har i sitt, i sitt huvud på något sätt. Så. Karneval kommer upp mitt huvud. Ja. Osh, mm. alltså, uh, liksom. Men vad har ni för relation till första advent då? Vad tänker ni kring, kring det liksom? Det är ju pampigt och festligt. Ja. Och liksom fullsatt kyrka. Och, och sen alla de här men, salmerna som man liksom längtar efter att få sjunga. Som man sjunger liksom under advent så. Så det är väl mycket det jag tänker på. Och att man börjar julpint eller adventpinta mm. kanske man säger. Men att man börjar pinta liksom, och ha sin Adventskystake. Liksom. Man går in i det här förberedelsen för julen på något sätt. Så. Vad tänker du, Fredrik? Jag så här. Eh, poddavsnittet så här: eh, Pessimist eller så här: den tråkiga. Jag kanske. Jag delar det du säger. Det här med att det är härligt. Men ofta på första vänster, första det finns också sådana dubbelhet i märkmånssätt. Där jag tänker jag, men det är också en fast tid och eh, hur kan jag leva i den? Och jag tycker alltid sån utmaning att hur kan jag göra det till en fast tid för märkmånssätt? Och det kanske inte behöver vara motsägelsehet i det. Alltså, eh, Hänger det ihop med det här att liksom, du inte vill att det ska vara Disney? Grej eller så? Är det, eller är det en dålig koppling? ja nej, Kanske, men hänger ihop överhuvudtaget. Kanske som det är nu för tiden. Att man kanske firar jul redan i november. Mm. Ja, för att spetsa till det. Eller mm. folk är så trötta på julen redan ens julen hunnit komma. Mm. Att jag liksom vill spara på julen tills det verkligen är jul och, och så. Mm ja nej. Så det är väl utmaning tänker jag. Så det är alltid att vara i den tid som är den tid som nu. Mm. <laughs> um. Och det vill ju kanske då liksom det violetta, den här att det är fasta period på något sätt, kanske vill påminna om det lite, mm. att vara här och nu lite. Mm. Um. Sen tänker jag, men liksom, man är ju så trött på att prata om det nu, men den här pandemin också. Alltså det, det var någonting som, som jag tänkte på, jaha, vad, vad händer nu då? Det är nytt kyrkår. Och tänker man alltid det är hopp och det är befri och det är liksom glädje. Och så bara fast, nej, det är inte det liksom. Mm. Mm. Och hur, hur kan man då vara glad och hur kan man hoppas på då befrielse och, och frälsning när, när, när det är, är som det är just nu. Att det är mycket sorg, det är mycket mörker, det är mycket försiktighet, det är, mycket, det är så mycket tungt liksom annars. Mm. Nej. Kanske det är just därför det blir extra starkt. eller ja. Ja, men Jag tänker något sånt att det kanske... Det kanske nu vi, det blir extra stort att tänka Ja, men även detta är Nordens år. Trots, vilket blir, blir konstigt att tänka. Ja, men i pandemin så är det också. Eller på vilket sätt det lever vi fortfarande ja, Nordens år som en temat. För första mm. advent, så. Ja. Ja, det blir också spännande att hitta vad är nåden mitt i allt detta som liksom är. Och också när vi kommer fira första advent på liksom ett helt annat sätt än vad vi är van vid. Vi vet att vi inte kommer kunna vara fullsatta kyrkor. Vi kanske kommer fira med flera adventsgudstjänster för att så många som möjligt ska gå. Mycket är osäkert. Det kanske hinner förändras liksom, fram tills dess. Att det är ett annat läge än vad vi befinner oss i just nu mm. också. Mm. det svåra tycker jag i det här kanske inte bara där att vi inte kan känna det som vi brukar känna i första advent eller mm. som nu när det var påsk och det var ungefär likadant så. utan det svåra tycker jag att ja, men även fötternas bekännelse är det svåra, alltså det säger att man kan inte, även om vi inte upplever påsken eller känner adventen eller allt vad det kan vara för att det är jobbigt så kan vi kan vi inte ens gå dit? Uh, mm. Ungefär som när vi ska träna. Alltså, även om jag inte känner för att träna så, så gör man det ändå för att man behöver det. Och Men nu får man inte ens gå dit. Mm. Uh, och det är det som blir utmanande tycker jag. Hur kan vi då fira det istället? Så, mm. så blir det då kanske och... Uh Julmusiken i... Nej, men jag, och det är kul att du nämnde påsken, faktiskt, för det, vi har ju levt med ganska länge nu den här pandemin. Och det minns jag faktiskt. Jag tror att jag hade någon sån där gudstjänst eh, där ingen fick komma. Där vi bara liksom ringde klockorna och läste någon föreben. Jag tror att det var påskdagen liksom. Och det var så oerhört starkt för mig. Alltså, nu är man ju då den av att vara präst och att det var min uppgift där. Men det var så oerhört... Jag kände och liksom okej okay, men nu ringer vi här i klockorna på påskdagen. Även om ingen är här, det känns så starkt. Hela världen ringer nu liksom, för att det är påskdagen. Det är uppståndelsen. Liksom. En av de största dagarna. Och första advent är också en av de största dagarna på kyrkåret. Så att, ja, det kanske är någonstans hitta kraft i det ändå. Då, trots att det ser ut som det gör. Trots att inte alla får komma. Jag gillade dagens bön idag, tyckte jag var väldigt stark också, apropå det här temat. Då går den så här. Nådens Gud, du som kommer till oss Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter. Hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt ditt ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. I Jesu namn. Amen. Jag tycker att den, alltså den var väldigt stark för mig när jag, när jag tittade lite på den. Att det kanske ändå sammanfattar lite vad jag tänker i det här. Att det kanske är det här på något sätt vi hoppas på som ska komma. Att komma närmare Gud, ta emot Gud i våra liv och i vår församling. Och det är klart att den här pandemin kanske gör det på ett sätt svårare, på ett annat inte någonstans. Att jag vet inte, leva lite i det här, i den dubbelheten någonstans men just att oh, det här kyret på något sätt och Jesus som går längre ner och vill befria. Alltså lite befria teologi tyckte jag också var liksom, lite temat på på jag texten och på det. Um, oh. Jag tänkte också mycket på det begreppet men, fred. Liksom, vad är det? Att, men det står ju det, vad, vad, vad det? vapenlös men starkare än världens makter. Mm. Alltså, vad innebär fred då? Det är väl den ständiga frågan, hur kan vi uppnå det liksom, inom oss själva, men också i relation till andra, liksom, och kanske också liksom, i samhället. Liksom, att det är, vi kämpar fortfarande med det idag. Liksom. Även nu när vi läser det här 2000 år senare, så är det starka ord. Liksom, och det berör ju oss här idag och nu också. Mm. Ja, också profil. Om man tänker GT-texterna och så här där mm. liksom att vi ska förkunnat fredsbudskap och liksom, ja, befrielse för fångna eller vad står det? Ja, han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Mm. Alltså det, det är ju, jag tyck, tänker att det är mycket det här befrielse, teologi, förälsning. Såklart pekar du ju mot julen och Jesu födelse också, men, men ändå hela grejen i det på något sätt. Och Ja. Jag tänkte också en hel del, eller när jag läste den här texten på hur kanske vi som, både jag liksom själv, i som, eh, hur jag kan öppna, öppna upp för att låta Kristus ta plats i mitt liv. Och det kanske går in lite på det här fastan. Gör jag det liksom? Och hur gör jag det? Hur låter jag, liksom, hur öppnar jag mitt hjärta eh, för Kristus och låter honom ta plats i den här tiden? Och så tänkte jag på, jag har varit... På, det finns en tidskrift som heter Pilgrim som har höstmöte och ganska ofta så är det en pastor där som i slutet, när man har efter, liksom innan mötet är slut, så brukar han alltid säga att när ni kommer hem så, så är liksom Jesus där och möter er. När liksom. du kommer hem så är han där vid dörren. Liksom. Och jag jag tänkte hur kan jag ta med, dig, eller ta med dig mer in i mitt liv, att öppna upp och se. Att Kristus är där liksom, och vill bereda plats i mitt hjärta liksom, och öppna upp. Och hur gör jag det? Liksom? Det var en sån tanke jag fick med mig när jag, när jag läste den här texten. Ja, när du säger det så mm. tänker jag just på att eller det är ganska mycket som hakar i, i mitt huvud. Mm. Eller tankar. Alltså, på något sätt så blir det ju även i den här texten. Alltså de ropar och sjunger. Så han som kommer mm. i Herrens namn. Alltså sista där ordet han som kommer. Det blir ju också att Jesus är han som kommer. På många sätt. Alltså både utifrån han med messias förväntningarna. Men också utifrån det du säger. Ja men Jesus kommer. Alltså hur kan jag ta emot. Men också kanske inte bara kommer utan redan har kommit. Eh, och vad betyder det på något sätt? Mm. Han har kommit och står och väntar på dörren. När du varit med om något. Mm. Eller så. Eh, Mm. Ja, ja verkligen och sen jag tänkte på det också, det finns ju så mycket härliga salmer också som man får sjunga, alltså inte glömma det. Eh, jag tänkte på den här, eh, just det, var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud, ja, det var bara ett exempel av alla advents psalmer som man brukar sjunga. Eh, i och för sig lite Disney-glädje kanske i det, men... Äldre är det är härligt. Nej. Jag tänkte också det här ordet hos Janna som vi sjunger att det betyder mm. ju liksom rädda oss, eller rädda. Alltså Just räddning, det. och att då kanske det, även om vi, man tänker det liksom som väldigt glatt, men det blir också även i den här tiden, att vi liksom ber om befrielse vi ber om räddning, liksom. Att det ändå finns ett djup mitt i den är liksom, ja... Och också, och också att den var ju en, så som jag förstått mm. det, att Hosianna-ropet var ju en välkomstsång eh, och rop för just pilgrimmar. Mm. Alltså, eh, men det som blir skillnaden här är att de inte bara sjunger alltså Hosianna, utan skillnaden är att de också sjunger Hosianna Davids son. Alltså det är det som gör det messianska, är det på något sätt så. Men jag tänker utifrån det du sa, han som kommer, alltså det blir också en välkomstsång. Eh, så, ja, nu är jag vänt ja, men hos Janna alltså, Det är en som välkomst till, till Jesus som, som ska komma. Som, en, eh, ja, som kommer från berget. bered en väg. ja någon, en ja men lite så. på det. Så, ja. att hos Janna ropar det ett sätt att gå också kanske att bereda väg och hälsa välkommen. Och mm. och, och. Men det jag tänker jag, det är väl det som blir. Hos janna blir det blev ju nästan som en bön på något sätt. Ja så att amen, Jesus kom, kom in i mitt liv med allt det som, som jag bär på. Eller, och, men också en bön till sig själv kanske. Amen, att våga, eller att, ja, att ta emot och öppna sina ögon och öron och hjärta. Och, på om du sjöng här precis <laughs> då, En annan sång som en sån barnsång eller som jag eh, tänkt mycket på de senaste veckorna. Den här, nu kommer inte jag att sjunga men som handlar om det här med att öppna mina knutna händer och öppna mina slitna ögon så att jag kan se och jag kan ta emot jag tänker att det är kanske det som handlar mycket om adventsbudskapet på något sätt mm. att, men det var ju rätt fint alltså då att, att alltså Jesus finns där när man kommer hem mm. det var rätt fint sammanfatta lite alltihop här tycker jag ja. Men finns det något som ni tycker är jobbigt i texten, eller som, som ni stöter på? Ja, som i, om jag, man försöker ta bort den här Disney-bilden. Finns det något som ni tycker är skadbar? eller? Eh... Jag tycker att den lite som att vi har ju den på Söndan och sen tror jag att det var någon liknande text nu på Taxägelsedagen också. Att den liksom återkommer ganska ofta. Så att det är också lite. Alltså, vi känner igen den när ni är med mycket. Liksom. Att man också säger, men vad ska jag säga nu kring den här texten? Eh, och att det inte hamnar, kanske i samma, eller jag att det hamnar i samma spår som man har gjort tidigare. Kanske. Mm. Så. Det ska väl lite. liksom. Mm. Men det har klart inte så mycket med texten utan mer att det är en, val, liksom, en vanligt förekommande text. Mm. Jo, men det blir lite, mm. vad ska jag säga denna mm. gången? Och så kan jag också känna... Alltså, ju Kanske där jag som jobbar mycket med utifrån barn- och ungdomssammanhang och grupper och man, den här texten av någon anledning så har, det är det alltid jag som har söndagsskolan både badvent och palmsöndag. så det är, Jag känner också igen, okej okay, vad jag ska göra med det den här gången. Och allt också när man gjort olika julspel och grejer där det här med åsnan hit och dit. Alltså, ja. Det kanske är därför också min längtan blir där. Ja, men vad, vad, vad finns där bakom det här de här tankarna som vi lät ganska snabba till i den här texten? Jag tänker åsnan har livsfram fram, åtminstone där jag har befunnit mig på något sätt, så oerhört mycket. så alltså Åsnan som fredens symbol. Och, ja, det är ju fortfarande sant förstås. Men, Ja, jag hade faktiskt poddavsnitt på Palmsundan så att jag känner att det kommer tillbaka nu lite den. Men det är ju lite där att Jesus bara, nu ska vi ta den här, här hosdagen eller så. För att man ska uppfylla profetian och det är klart att det finns en, en tanke i det. Men också lite, jag ska inte liksom repetera mig kring det, men just att, att alla är så glada nu om man nu liksom tänker, ja... Nu är det inte påsken vi ska prata om här, utan det är ju julen. Men mm. att vad kommer sen? Alla står och är glada nu och hurrar liksom, men... Men sen då? Liksom att de vänder, vänder ryggen till senare, liksom, längre fram. Eh, när det är dags för långfredag och allt det där. Eh. Jag... Eller... Jag, menar, jag tänkte på det också, att, jag menar, att alla ropar då är glada och så... Eh. Då tänker jag två saker egentligen. Alltså dels var de det? Alltså lite som min inledning också. Ja, men var verkligen alla så, så himla glada? Och eh, varför var de det? Är det någon slags... Vi läser efter, på något sätt varför de var så glada. Eller, eller ännu mer. Vi tänker att ja, men det var för att de hade fattat att här kommer Messias på något sätt. Hade de verkligen gjort det tänker jag. Alltså... Eh, eller det är lite spännande att tänka det vad, vad de som i stora Europa vad var det de egentligen tänkte eller varför ropade de varför hade de samlats där eller jag ja, blir så nyfiken vilka är det lite som jag sa innan, vilka är det som samlas det är så många vi hör liksom ofta om folkmassorna eller folket som var där men vi vet inte riktigt vilka de var liksom. mm. förmodligen mycket kanske kvinnor och barn liksom. personer som inte nämns man blir så nyfiken ja. Ibland nämns bara mm. som en hopp yep, mm, Ja, som mm, en mm. mm. ja. Ja, men jag tänker just att liksom lägga ner mantlar- och alltså sin egen mantel, att mm. de ska gå på den. Det, det tänker jag måste vara ganska en stor sak. Att så här, nu lägger jag här kanske min lite påkostade mm. klädsel här- för att liksom... Alltså det känns som en sån salighet. Som jag, det kan mycket väl vara att man läser in en del i det också- men det känns som en sån, Så här, kanske alla inte fattade det- men de som ändå kanske hade, hade koll då på- Sakaria och Jesaja och Gamla testamentet. Och för de kanske antar jag att det måste bli en sån här bara shit. Ja, men det, kan, det är ju messi, alltså nu händer det liksom. Eh, tänker jag i det här. Eh, men det är väl just det också. Det här väldigt mycket förväntan. Alltså förväntningar och förväntan. Eh, på frälsning, på nåd, på det som kommer skall då på något sätt. Mm. Men om, på ett sätt så kanske vi, De slash vi, inte heller är redo för det än att ta emot det nu, den här söndagen då är det bara, ah, men nu är vi glada, bara nytt, nytt år liksom, och, eh, och nu, eh, nu sjunger vi var glad och alla bered en väg och sen, men vänta nu, vad innebär det här hur ska vi ta emot det här hur, vad, vad betyder Jesus för oss idag och ja, allt det där att det kanske är det som kommer sen, det kanske är därför vi har adventstiden för mm. att liksom kalibrera in oss lite på, på det en tanke jag är nog inte så säker, eller så som min bild i huvudet. Att jag är inte så säker om om de om, om det var att just folket, alltså det vill säga hela hopen, eh, tänkte eller insåg där och och på något sätt. Vad det var de var med om. Eh, man vill ju på ett sätt och vis kanske tro det, eller jag tänker att det, ja, men det är rimligt att tänka sig det, just som du sa. Det, men de, då var inte så att de bara var passiva och stod och tittade på, utan de bröt ju kvistar och la mantlar och så. Men jag tänker så här, om man själv skulle stå där på berget och se att de kommer, ja där rider han på åsnan, och så skulle man få massa tankar kring det och kanske associationer. Men frågan om man så snabbt skulle tänka på den här Zakaria-texten, och inte bara Zakaria, utan hela det är klart att det finns andra... Alltså Åsnan och... Eh, någon ledare som rider på Åsnan är ju på andra ställen också. Men... Vad tror du... Aj, är för, är man var inne det. lite på... Jättespännande. Mm. Alltså, du var inne lite på under vilka som var där. och hur, ja. alltså, vad, vad, vad, vad tror ni... Eh, vad, vad, vad, ska man säga, vad var deras känslor och Var det bara att det är någon som rider på Åsnan där borta? Nej, det, det var lite konstigt. Alltså, är, det, är det lite så du tänker? Eller tänker du, det ja. kanske fanns både och, tänker jag. Alltså, det, jag tänker att det finns någon som kanske... är liksom, både fattar och de som inte gör det och de som är riktigt nära liksom, och de som som du säger ska och la liksom, mantlarna men kanske också de som liksom är långt borta och inte vågar komma nära men ser det hända liksom. jag vet, nu bara mm. tänker jag fritt men det är liksom spännande att gå in i de här personerna och, och som du lite nu så. Här, men vad skulle jag känna om jag var där mitt bland den här folkkoppen och så Jesus komma där vidande på ossna Mm. Jag fastnar mycket på det som är nästan i slutet Eller kanske Jag bara läste i, När jag läste i, i, i, alltså I själva bibeltexten Det finns nog inte med i, i Just evangelitekt som man har kapat den tidigare Men det slutar med att, att de frågar Vem är han? Och så frågar så Det eh, syns inte det står här <laughs> För det tycker jag i, ger så en stor bild av egentligen hela texten Därefteråt att de frågar ja men Vem är han? Och så svarar de så ja, men han är väl någon profet eller något. Sånt. För, för mig, mig ringer, eller det blir som ett eko för mig, den här frågan att, att de också ställa sig. Ja, men vem är han? Eh, ja. ja, och det är ju precis, om man S frågar det. Som du också vet. blir in i vår tid på något sätt, eh, som också kanske också, precis som vi blir svar på adventstiden, att att förbereda sig eller de här ställa frågorna till sig själv ja men vem, vem är han och ja jag tänker också att här med den här Matteus gör ju i, i sin text han sätter ju många epitet på något sätt alltså titlar på, på Jesus alltså, för mig blir den frågan vad, vad vad sätter vi för titlar och ja, vad finns bakom de titlarna? Ja, nu kanske jag inte stanna kvar där vi pratade om först. Men just om och de olika. Och säkert där att de där. Eller texten säger det. Men vem var han? De kanske fick olika bilder och titlar för det. Någon kallar ju honom profet. Fråga om det är meningen. Att Matteus tänker där att jag som läsare ska tänka. Nej men han var ju mer än en profet. Mm. Eller, mm. Ja, finns, ja, jag vet inte riktigt. Men det var spännande med titlar, tänker jag. Eller var... Det är, väl någon, det är väl någon kanske säger, ja, det är messias alltså och någon säger, ja, det är en profet och någon frågar ju uppenbarligen så de vet ju inte så att det verkar ju vara lite sprida skurare vad man då kanske hade för förkunskap vad man hade för hopp och vad man hade för tankar om Jesus då helt enkelt och vilka titlar tillskriver vi Jesus idag alltså det är också en spännande liksom, mm. tanke och där tycker jag ju återigen då, den här bö, dagens bön det, det är verkligen betonar då det här att liksom, oh, den där Jesus som går längre ner hela tiden. Jag trivs ju väldigt bra med den bilden liksom av Jesus eh, som alltid tar steget ner. liksom eh, Eller steget bort ifrån kon konsensus eller bort ifrån det som man, alltså hela tiden eh, det finns något bra ord för det här egentligen eh, men liksom som, som hela tiden förflyttar sig när man tror att man fångar in Jesus eller Gud så, så, så, så fortsätter det liksom expandera på något sätt. Mm. Tänker jag. Um. Och det tänker jag precis kring utifrån de här titlarna. Alltså så att vi tror vi kan fånga in i de, de här eh, ja, i bilderna av eh, han som kommer som eh, med den fredens och åsnan och så. Men eh, det kanske finns fler bilder. Och, och när vi tror att, precis som du sa, när vi har fångat in den bilden så man kanske går bort om även det. Eh. Ja, det är det spännande frågan. Vad, vad hade Jesus tyckt om vår kyrka idag? Förmodligen kanske inte hade varit <laughs> superpositiv, tänker jag. Inte. <laughs> kanske till vissa saker tror jag. Kanske ändå. till vissa, ja. ja. Tror du har det hade velat ha en kyrka helt uppkallad efter sig på det sättet? Det är ju för sig, det beror på om man pratar om det mänskliga Jesus då. Ja. Det här kanske kan provocera i och för sig, den frågan. <laughs> det känns lite, ja, jag blir lite inte provocerad, men jag blir lite jag tänker att Ja, det är väl klart att Jesus vill ha den kyrka som finns. Sen kanske inte det att den behöver se ut så som den gör. Men det är också så vad man då menar med kyrka. Så. Mm. Eller vad menar du egentligen från början? Ja, precis. Det är jättebra att skicka tillbaka. För jag, jag tror att det, när jag, det, jag... Vad är det han inte skulle vilja ja, utifrån nej. det du säger? Och skulle han vilja ha denna kyrka? När jag tänker de tankarna så tänker jag ofta på att han var så himla ja, men, lämnad i mor och far. Vi har inte tid att begrava de döda. Liksom. Guds rike kommer imorgon. Typ. Alltså, det var så otroligt mycket liksom, vad som hände sen. Så. Sen var det ju också väldigt mycket det är klart att det var lite olika där hur de beskriver eh, Jesus hur mycket han visste att han skulle lida eller inte. Alltså det är väl mer, mer eller mindre det. Eh, så att Ja, frågan är vad det, är, men det är i alla fall väldigt mycket kritik mot, eh, mot etablissemanget. Och just jag tänker bilden på mm. när liksom, templet faller samman eller när, när han dör på korset där. Eh, att det, det är på något sätt ändå en kritik mot det här att, att gud bara finns i det allheligaste en gång om året. Liksom, utan det är på något sätt en gud som är större än så som är i oss med oss. Mm. Så, eh. ja, jag tänker ofta Jesus säger ju ofta liksom två ord. Till dem, eller till, till människor som man möter och det är följ mig. Det är ju egentligen inte kanske så mycket mer avancerat än så. Och det behövs inte, man måste ju inte vara tänker jag, tillhör kyrkan för att följa Jesus liksom. Han säger följ mig och där ligger ju kallelsen i, i grunden liksom. Och sen tänker jag en konsekvens av att följa Jesus eller Kristus kanske blir att det liksom då formas det församlingar och kyrkor liksom så nu skulle Ulf Lundell bli glad här, tänka på hans låt där. Om att jag, jag behöver ingen död kyrka. Jag står på ett berg och Gud finns där ändå. Ja. Jag vet inte varför jag associerar till honom. Men... <laughs> <laughs> um... Sen tänkte jag lite utifrån att vi pratade här om att om de förstår att det är Jesus. Jag tänker också, alltså, förstår vi hur Kristus är en del av våra liv och verkar i våra liv och möter oss? Och kan vi se det när det sker? Liksom? Eller ser vi det ofta? Alltså de kanske fattar i efterhand när de fick hela berättelsen. Vad de hade varit med om. Eller så kan det ofta, så jag ofta tro för mig att jag kan se i efterhand. Hur det liksom formar mitt liv. Men när jag är mitt i det så kanske det inte alltid är så tydligt. Liksom. Mm. Eh. Jag tänkte också att jag, ska, att jag ska förtydliga lite. Jag är inte emot kyrkan. Du liksom. behöver <här> <här> rädda det här lite kände jag. Eh. Men, nej, men jag, jag, vi kanske vill få en lite sån här peng på att göra reklam <laughs> Ja, exakt nej, men, nej, men jag, jag tror bara att jag tror att allt det här pråliga också liksom, alla, alla guld och alla, alltså, hela den biten liksom, den makt, alltså, maktfulla kyrkan alltså, det tror jag inte att Jesus kanske ville men däremot så liksom, det vi gör och det vi försöker det det vi pratar om idag, att vi, vi försöker att leva liksom, efter bibelns texter efter vad Jesus har sagt, efter Eh, liksom, och det är det vi gör gång på gång varje söndag, varje vecka liksom, eh, för att vi tror på det här det är liksom, han ville ju på något sätt skapa en, en bättre värld ett gudsrike eh, en, ny, en helt ny värld om mm. man har Disney-referens <laughs> <laughs> eh, så det är väl den kyrkan som jag, som jag tror på eh, i det på något sätt men eh. det är ju det som just om man då ska spinna i varandras här och tankar och inte bara tänka icke Disney. Alltså, och, och, och, och den här texten att det kanske här för mig som blir som en kärna eh, ja, en helt ny värld och jag är den som ni har väntat på men inte alls så som ni tror och inte alls på det sättet så ja, det kommer en helt ny värld men ni har denna föreställningen av en, vad min värld ska vara men här kommer Jesus och Alltså, han ofta vänder upp och ner på det, ja, men jag kommer på ett annat sätt. Och jag tänker också den bilden som du går in, han går hela tiden längre ner. Alltså, vi tänker att han ska gå hela tiden längre upp, mm. men han går hem, tvärtom längre ner. Så. Mm. Ja, jag gillar och, den bilden. Ja, och precis som du också sa, känner vi igen så att det kanske är i efteråt som vi kan se de här mönsterna. Så. Det är det jag gillar med den texten. Ja, det kanske var efteråt när det sjönk in lite. Det kanske, mm. De kanske såg intåget i en helt annat ljus eh, efter mötet med den uppstående. Det var kanske är någonstans där som de också ja, innan anade, vi men nu anar vi lite mer eller mm. tror att vi nästan har förstått eller så när Jesus väntar där hemma när anden har på något sätt mm. kommit. Som, som också just är den bilden kommer ifrån från eh, alltså den här texten om när, när kvinnorna eh, möter ängeln och där ängeln säger alltså gå hem till Galileen, han väntar redan på er. Alltså du ser där de, det som var deras hemma. Alltså den som kommer från alltså som du berättade om tidigare att när han väntar hemma. Tänker just det kring den här texten också så det är Tänker byggt för det, att ja, ni ska gå hem igen. Och där väntar han, så att mm. den uppstånden. Det tycker jag är fint i psalm 104 så är en rad. Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Mm. Amen. Amen. <laughs> jag tänker du någonting mer kring det? Nej, men bara mer som kanske en uppmaning till mig själv. Att försöka våga göra det, öppna mig för det och Tänka, liksom, tänka in det att när jag kommer hem från en lång dag här kanske när jag har jobbat i Hässleholm att Kristus är där hemma och väntar på mig när jag öppnar dörren. Och en del liksom, när jag står och diskar. Liksom, bara att mm. bli mer medveten och att tänka att han vill ta plats i våra liv. Liksom. Men då kanske också att vi ska bjuda in till det. Liksom. Mm. Ja. För Jag tänker på det. Ja, vad betyder det? Att öppna. Jag själv hade innan kring den här sågen, en exempelvis om öppna händer och hjärta och ögon och så. Men om man det är lätt att säga. Och liknande att ja, nu ska vi. Nu kommer en månad här eller några veckor. Så vi ska ta emot. Om man får lite riktigt jobb, ja vad, vad betyder det? <laughs> mm. <laughs> det är lätt att säga än svårare. Ja, att, att göra, kanske. Vad? Det kanske handlar du pratar om befrielse liksom. Mm. Eller för mig handlar det om liksom, att låta det ta plats i vardagen och att det är med hela tiden på något sätt och samtala liksom med Jesus om mitt liv och det jag känner och det jag tänker liksom och, och det som pågår i världen på något sätt. Mm. Men det, det är spännande att tänka vad betyder det rent konkret? så Men också kanske vara öppen... För mötet och det som sker och det som är liksom ja. Jo för mig är det väl jag tänker ju det du säger att, att vara öppen och samtala med Jesus om det eller av det kyret och det vi ser alltså, den här texten handlar inte bara om någon som kommer eller ska komma utan också som har kommit och det är väl det som Ibland jag, men vågar jag leva i det, att Jesus också har kommit, alltså det vill säga alltså så, när jag står där vid diskbänken mm. och tänker på allt skit, i kyret eller mm. vad du nu det du nämnde. Så. Jag tänker också, som jag tycker du har varit inne på marknaden, att öppna hjärtat innebär ju också att liksom våga se världen och våga möta det som är och det som sker och orättvisa. Alltså, och det kanske handlar om där vi, där vi verkar i de sammanhang vi är och de vi möter. Att, att våga liksom ha ett öppet hjärta i mötet med andra och i orättvisor som sker. Och liksom ta det på allvar, liksom inte bara stänga det ute på något sätt. Ett stängt hjärta kanske inte tar in världen och vågar inte se orättvisor, tänker jag. Mm. Ja. Det är en spontan tanke här nu. Vad tänker du? Jag tänker att eh, vår tid faktiskt eh, är ute. Tiden är inne, men är inne. Det, är nästa, <laughs> det är nästa söndag. Ja, ah, fint. Eh, jo, Nej, men vi har eh, väldigt mycket att prata om. Eh, och eh, ändå så tror jag att vi behöver avsluta faktiskt. Eh, är det något sådär som vi känner att oh, säga det här som jag har tänkt suttit och tänkt på nu hela tiden? Eller ett slutord? Nej, själv, själv. <laughs> Ja, eh, mycket bra tankar Jag, eh, jag fastnar ju väldigt mycket upp för det eh, Att Jesus eh, finns där, vänta på när man kommer hem Jesus mm. finns i disken eh, Där, kyret Jesus finns i, i, i sitt eget hjärta mm. och, det är väl det, och att ständigt försöka och jobba med det mm. eh, Att ha ett öppet hjärta helt enkelt Det är väl det jag hör, hör från er Um, som talade till mig så ja. och så vill jag den här, den här befrielsen så himla mycket på alla sätt och vis men det mm. och det är den vi får be för mm. Mm. verkligen hoppet och befrielsen det känns viktiga böda ämnen just nu mm. men eh, tack så jättemycket tack att vi fick pod själv. podda med er tack så mycket så får vi hoppas att eh, lyssnaren tar med sig någonting. kanske funderar vidare på andra associationer, andra salmer, andra eh, eh, låtar eller eh, eller andra bibeltexter eller så. Så får vi önska alla ett gott nytt kyrkår helt enkelt eh, och eh, på återhörande. Hej då. Du har lyssnat på tolkning pågår.